Poštovani gledalci, salamu alaikum, dobrodošli u novo iznanje emisije serijala More ljubav. Serijal More ljubavi donio nekoliko interesantnih tema i poglavlja iz oblasti islamskog braka. Govorili smo o osnovnim pravima, obavezama supružnika i o nekim životnim savetima i iskustvima na koje se u braku ne ilazi. Danas govorimo o nešto, da kažemo, malo težove temi. Govorimo o jednoj realnosti, a to su bračni problemi, njihovi uzroci i kratki savjeti kako te probleme rješavati. Sa nama kao i obično u društvu je naš gost Abdus Ahmed Nasu Bušatlić kojem želimo salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alaikum salam, warahmatullahi wabarakatuhu. Evo profesore, nakon e, prethodne dvije teme i govora o obavezama i pravima supružnika, e, gdje smo zaista, da kažem, Viste iz svog iskustva i znanja podijeli e, dosta prelijepi savjeta, uputa, e, smjernica. Danas govorimo na temu koja je realnost. Mislim, mi ne možemo govoriti nikako o ovoj teme, a da ne tretiramo pitanja e, bračnih problema. E sada ti problemi su uglavnom mračni, nešto su bračni nego su za mnoge mračni. A evo, za uvod da krenemo govoriti o tim problemima, kakvi su koje su vrste problema i sve ono što što smo pripremili za danešnje druženje. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu sallaatu wasallamu rasulillah. Onda tako i dokle mićimo uz Allahovu pomoć pokušati da da malo uh, na jedan realističan način priđemo tim uh, bračnim problemima jer jer uh, njih zaista ima. Mi smo navesti neke od tih problema koji se najčešće dešavaju u braku uh, i pokušati na temelju Kur'ana i Sunneta dakle odrediti uh, da to kažem ali način metod dijagnoza metod kako ih kako ih liječiti i kako spriječiti spriječiti da ne dođe do nekih teških da oni da ne dovede do teških posljedica jer svjesmo mislim sve s tog kada nakon onog idiličnog e, života na početku harmonije, ljubavi i tako dalje polako dolaze oni oni, oni dani e, nestabilnosti e, e, bračni drugi su još nisu dovoljno ne upoznali dolazi do svađa, dolazi do netrpeljivosti, nesporazuma, problem, problema problema i tako dalje. I te ti problemi i te kako znaju uzdrmatelj uskuličnost. Kako, kako, kako onaj ženu kao suprugu tako, tako i muškarca i oni mogu zagorčati život život muža muže mi moro biti realne mi moramo ne možemo govoriti ni vaziti e, kako se kako ono mi smo vjernici mi, mi, smo, mi smo muslimani kod nas se praktično ništa ne dešava od te prašnim problem, bra, problematike naprotiv naprotiv zato tu jeste šerijat da reguliše da reguliše reguli, reguli i da pokuša trasirati i izlječiti ako dođe do tih problema liječiti te te, te probleme da dakle, nema porodice i nema a, bračne zajednici. da u njoj nema, da ne, nema, problem, nema problema da nema nesporazuma to je realnost to, to, to je to je rap u ovim burnim vremenima savremenog ja bih tako rekao savremenog džahilijeta čina svalovi za sa svih strana i dan i, da, i dani noć kad govorimo o ti o, o tim problemima odnosno uzrocima koji dovode do problema u jedan, jedan od tih uzroka jeste jeste a, a, međusobrna komunikacija, odnosno, odnosno nebiranje ne riječi u međusobrnom međusobr međusobr razgovoru i komunikaciji, vulgarnost, ružne riječi. Kada dođu od, od muškarca, od muža ili, ili od supruge, onda dođe šeitan i među njima posije posi, posi neprijateljstvo. Stoga bi se ja ovdje vratio na... Najdan kuranski ajet koji je u stvari jedna obča smjernica za za kompletan naš život, za međuljudske odnose općenito, a posebno kad su kad odnosi odnosi među među braćim drugovima. Kaže Uzvišeni u suri Al-Isra u 53. aytu, auzu billahi minash-shaytanir-racim, bismillahir-rahmanir-rahim. Kul li 'ibadihi kul li 'ibadi yakulu latihi ahsan. Innash-shaytana yanzagu baynahum. Ina šejtanekaala l'insan yadoma mubina. A reći robovima mojim da govore samo lijepe riječi. Samo lijepe riječi, jer bi šejtan mogao posijati neprijateljstvo između njih zbog zbog tih ružnih riječi koji vrijeđaju čovjekovo dostojanstvo, koji vrijeđaju, vrijeđaju, vrijeđaju ljudsku ličnost. A u istinu šejtan čovjeku čovjeku otvara neprijatelj. Uzete um uzmo bilo kakav primjer iz iz našeg realnog svakodnevnog života. Mi znamo da a, čovjek kroz svoj život ima raznih navika i, loš, i loših navika. Na primjer, muž dolazi iz posla umoran, umoran i on je navikao. Jednostavno to je postala njegova životna navika. I primeo se oženio i, ka, i kad se kad se oženi, kad dođe sjedne, ima svoje mjesto, ima svoj fotelju, skine one prljave čarape koji koji užasno smrde i skine i, i ostavi pored fotelji. I ona supruga ne može to da podnese, to onu iritira i Kako kako često puta uh, ili najčešće reaguju reaguju supruge, ona kaže smo mužu: "Jel' da trljao jedan trljavi, čarape se ne ostavljaju tu pored pored pored fotelje, I bela. I, odmana, I do, dolazi do, do, do dolazi do belaja. Kod njega prorad, prorad, proradi onaj ona njegovu njegovu muški ponos i može može do problema. Međutim, pametna, inteligentna, strpljiva strpljiva supruga koja voli svoga muža i poštuje ga, poštuje ga, ga koliko i, ona će drugačije postupiti efek apostiš će, će odličan efekat. Što je za prvoj cilje prosveta? to, je, to, je, to je cilj jeste da poslije pravil rezultata ljubavi prljavein čarapma nije mjesto kod fotelji, već u korpi, u korpi zaplivaš u kupatilo. I sa i sigurno će a ovako neće riješiti problem. A, a, a lošim a lošim odnosom i ružnim riječima neće se postići ništa, osim što će se što će se produ, a, napravi, napraviti problem. Zatim a, ono što je primijetno skoro u svim brakovima da ne kažemo da je to jedno opće, op, opće pravilo, jeste miješanje drugih osoba u bračni život i bračnu problematiku, posljedno roditelja i s jedne iz, i s jedne iz druge strane. Čak i onda kada je stvar sasvim u redu. Svi imaju neki svoj razloz. Svak bi želio na svoj način da, da e, se formira taj brak, da, da on izgleda onako kako iz, iz moje vizure, kako ja kao otac, Uh, da li dali dali se radilo puns ili svekro ili sve, uh, svekrvi ili punici sasni sasni svejedno ili nekom, nekom drugom od rodbine e uh, uh, dali ovi nemaju iskustva mi hoćemo da im da im kreiramo taj životni put i, i ona da da uspostavimo harmoniju uh, kada insan, bilo koji mladoženja u čovjek koji ste kojenio upita svoj punić na primjer zašto to radiš zašto negativno utičeš na svoj pečir Zašto želiš da nema problema? Zašto ti nisi dozvolila da se tvoji roditelji miješaju u tvoj brak? Da goni, da ga oni kreiraju onda osne bez teksta. Zar ti stavu da ćerka ima problema u braku? Nema sad sad ih nema. A ti ti svoj ti svoj probleme. I iznenljivo je da se mnogi, da se mnogi dakle pužu petljati u bračni probleme i eh, ko, kao džoja, kao đoya hoće oni da upravljaju tim brodom da ga sačuvaju od brodoloma, a u stvari upravo čega oni potopiti? upravo će go oni potopiti. E, tu čovjek treba biti e, e, muškarac i žena, muž i supruga, ne smiju dozvoliti da im se bilo ko, miješana takav način ona takav način u, u, u njihov život ja profesor ne znam kako je uostam da kažem o kulturama i nacijama alako od nas definitivno to je evidentno da su te stvari i pranaaglašene posebno ako se govori o um, mlađim le, mlađim parovima i vi imate više iskustva znate da se ljudi obraćaju za i te i te kako su prisutne i su ne samo to nego, nego bukvalno, bukvalno u, u, da ne kažem u naj e, one sitnije detalje pikanterije brač bračne se miješaju miješaju miješaju, miješaju onaj rodi, roditelji i dolazi do problema Ja bi, ovdje, ja bi ovdje spomenuo jednu vrlo zanimljivu priču od uh, poznatog istanskog učenjaka, šeha, uh, uh, šreha Kadija. Naime, on se oženio i on priča, uh, on priča uh, svom prijatelju i kaže, ja sam u braku proveo 20 godina sa ženom. Tako mi je, Laha nikada nisa imao jedan problem. Nikada se nismo posvađali, osim jedan put, ali ja sam bio krije. Mojom krijevicom. Između ostalo, kada je on, kada, je, kada, kada se oženio, kada je On se sa svojom ženom razgovarao prvu noć i odmah je upozorio na neke stvari. Ona njega pita, između ostalo, kaže, šta voliš, reci mi šta voliš, pa da to radim, da pokušam da, da, da udovoljim ili šta mrziš, pa da to, da to odbacim. Na kraju ga pita za njene roditelje, šta veliš za moje roditelje? Kaje Ne bi volio da me puno uznamiravaju. <laughs> Međutim kada je on iskusio tako imao tako divno iskustvo sa svojom ženom, on je on je znao da je to posljedica posljedica lijepog odgoja. I kada je došla nje na majka, kada je došla nje na majka, njegova punica, on je poljubio u ruku i zahvalio joj, zahvalio ju na tako lijepom odgoju. A što mu je ona rekla i tada i tada, znaj zete dragi, da čovjek ne može imati veće zla u svojoj kući od lošeg odgoja žene. Nema e, ima jedna da, da ne bi ispalo da, da, da, da onaj e, da mi govorimo na bilo koji način da se pomiješa neka neka kakva vrsta šovinizma e, e, i, mu, muško ženskog ali, ali ona poznata izreka jer ovo je vrlo bitno zato što što onaj, e, žena kao supruga ako položi ispit ako položi, to je već već onaj, e, sach on sach zgrada na kraj na kraj sa sachuma sachuma dobra da će te vratiti biti da će, da će, da će bit, bit uspješan narodna ona izreka je žena žena može sjediti što šejtan ne može i, ni zaleta. znači ako je ako je ako je loš, loš, loša žena iako ako ona nije dobro odgojena zatim takođe jedan od problema koji je prisutan vidljiv biti očigledan kažem posebno u našem društvu u ovom vremenu savremeno savremenog džahilijeta gdje ljudima gdje gdje, gdje ona se zagovara jedna apsolutna sloboda gdje ljudima sve dostupno veliki su, izazovi, veliki su izazovi i teško im je odoljeti teško im odoljeti to je bolesna ljubomora bolesna ljubomora takva u kojoj je rađa sumnju nepovjerenje, dovodi do postavljanja sumnjivih pitanja, a to vodi loše mišljenju i utjerivanju u laž, u laž brač, bračnog druga. A sve zajedno kao rezultat ima mržnju, nasilje i straha stra, i na kraju, vjerovatno, i, i, i, i razod braka. U osnovi, da se razumije, ljubomora je pozitivna. Stavlja. To, profesor, pošto budući da znamo jel, da islamski princip je, da, da mora postati doza i nivo ljubomora među supružnicima, ali ovo što vi napomenuli u tom dijelu radi se o bolesnoj ljubomora. Znači, to je... Razika od one klasične ljubomore koju, koju podrazumijeva I te kako, priroda Islana. I tekako. Dakle, ljubomora je dio, dio, dio onaj, e, islama. Poslanista se nekaje čak u jednom, hadisu neće ući u džene, to onaj koji nema ljubomori. Ko ni, e, da, da, pozitivna stvar, zašto? Zato što ljubomora u osnovi ulijeva sigurnost i smirenost, smirenost e, u srce bra, bračnog druga. Zato što supruga, kad vidi da je muž ljubomoran, ona osjeća da je voli. Da mu, je, da mu je stalo da do nje i i, i obrnut, ali ona mora me svoje granice. Čim ljubomora pođe stvarati nemir u duši, nemir u duši, strah, sumnje, znači granica granica je granica je pređena. U našem modernom uh, društvu, savremenom dobu, ako supruga vidi da uh, poruku s nepoznatog broja, ako se pođemo šiframa, šiframa služiti praćni drugovi naravno, jer bos stvari koje mora biti dostupne osim ako nisu neke poslovne tajne tajne i tako dalje. Odma znači to, to, to je dokaz da nešto nije u redu. To je dokaz da nešto nije u redu. Ako primijetite to neko skrivanje, neki skrivanje i tako dalje i svi onda to je... da se razumemo koji koji se podozmjevaju da nisu za takvu razlog. No, naravno naravno. da prideju da. Dakle ta bore bolesan ljubomora može dovesti do veliki do velikih problema. U stvari nema problema. To je, to je vrlo bitno. U sveštini nema ima problema. Ali se napravi. Ali se napravi problem zato što čovjek sumnja. E, to je, da dakle, otvorenost, transparentnost u braku, uh, otkrivanje, da, da, da se bračni dobro kad se dobro upoznaju, jako su istinski bogobojazni. Zato smo govorili u prošlim predavanjima koliko je važno imati čestitu, poštenu suprugu u kući, da znaš koga ostavljaš, da znaš s kim živiš, da da, da, da onaj, i da, da, je, da je možeš vjerovat u, bio ti prisutan ili, ili odsutan. Zatim... Uh, Jedan od problema ili ili, ili e, koji do, dovode do problema jeste upoređivanje u braku poređivanje e, supruge sa drugim ženama i obrnuto muža sa sa drugim sa poznanicima, sa kolegama, sa, sa komšijama, rodbinom. Upravo tako to se često dešava, to, to je da To je to je, je, je česta pojava, bračin drugog često puta kada želi dakle, da kada izrazi svoje nezadovoljstvo. Uh, jedno drugim, spomnju neku treću osobu. Da li komšu, da li rođaka ili, ili, ili rodicu ili radnu kolegu. Vidi kako ona može. Vidi kako ona. Kako, kako, kako je on nju obizvijedilo. Ona on, njemu pripremi. E, bravo. I kako je, znači, kod njega sve cvjeta tamo kod nekog drugog, u, tvoj, u tvojim očima, a kod nas ništa. To dovodi do zadačka da stide da je nezadoljan sa svojim suprugom ili supr, supruga, supruga sa mužem i to dovodi, dovodi do problema ili druga stvar to stvara osjećaj duboke povrijeđenosti u duši u srcu zato treba biti što dalje od toga i shvatiti da donjaonski život nije idealan nije idealan nema čovjek koji koji nema mahana i mahana i, i, i, i, i vrlina ono što mi trebamo gledati jesu, jesu vrline dakle bračni drugovi trebale a da da da zapostavite mane posu u naše vrijeme kada sredstva informisanja u takvoj mogućnosti i to i rade i to, to, to i rade kada se odnose muškaraca i žena pa i braćni drugova svedeni samo na, na putenost, na zadovoljavanje strastima i tako dalje jer to se stavljao prvi plan to se to se, to, to se preferira Bra svrha braka nije to To je popratna pojava, to se, se, se podrazumijeva. Dakle, ovdje muslimanke, prvišljepot smo govorili o tome poslom, moraju, imati, pa, paziti, moraju, biti, e, moraju posjedovati dakle, tu subtilnost, vjerničku i taj, taj osjećaj da ne dovedu svoga, svoga muža u situaciju da, da da one ne budu krive zbog toga pa da počinje igrije. Jer, e, sjetimo se primjera iz, iz, iz prvih generacija. Kada ni bilo, bilo ni blizu ovakvih mogućnosti kakve, kakve danas imamo. Međutim, pobožna muslimanka koja razumije vjeru, a ako razumiješ vjeru, razumiješ život, razumiješ smisao života, a samim tim i smisao, smisao, smisao braka, uzme abdest na veći. Kad poslije jaci ponovo abdest i kaže, do, nam, namiriše se sredi i kare svom mužu, imaš li potrebu za mnom ako ne da ja klanjam noćni namaz? da jak planam učina mas toistijski je život jer su to vrata vrata na koja šeita je najlakše zavodi muškarce posebno muškarce i ruši i ruši, i ruši brakove isto tako i sa suprug, suprugom dakle kako suprug ne smije ne smije porediti svoju ženu i e, e, sa, sa nekim drugim ženama na negativan način e, nemoj nemoj da da, da da supruga traži nekakve o, na, a, greške kod svog muža poredičiga sa drugim muškarcima jer ti ne znaš ti ne znaš kakav je taj čovjek s kojim poradiš svoga muža. Možda je puno gori. Možda je... Ako, je, ako je učeniji, možda nije ljepšega hlaka od tvog muža. Ako je ljepšega hlaka možda se ne brine o porodici, o odgoju djeci i tako dalje, jer često puta imate vi ljudi, imate ljudi koji se a, divno ponašaju u društvu. Međutim, jako se, jako, jako se loše ponašaju u, u, u svojoj vlastoj porodici. I, i, i obrnuto. To ne smi da zavara. Uh, ovdje treba, ono što treba da naglasimo jeste da žena nije rob i nije auto. Nije naka dakle, roba koja kad, kad, kad ti dodije auto, zamjeniš ga. Niti je muž svilena odjeća, jel, ženska, pa kad dodije iznosarši onda zameni zameniš i obučeš obu, obučeš drugu dr dr dr dr kao što mi profesori govore u ranim druženjima da je nama na krv krava cilj da serios, da kažem razvrnemo neka e, lažno izgrađena uvjerenja o ulozi suplužnika u braku a neretko mogu biti al na neka pogrešna je da kažemo eli vjerska učenja odnosno običaji tradicije nadamo se da su kroz neke savjete to dobrim djelom eli kuratelstva i i uspela pa upra upra upravo tako mislam je prirodna vjera Islam je prirodna vjera Mi ne smijemo ništa niti idealizirati, a niti, niti, niti onaj... Moramo živjeti realnim životu. Islam je real. A od živo, realnog života su i braši probleme? A, a u realnom životu ima problema. Čovjek je čovjek, kako, kako veli jedan mudar čovjek. Čovjek nije kamen. da Gdje ga ostaviš, tu ćeš ga inači. Oborno te. Pre, Pretožno je gdje ostaviš uvijek, nećeš, ne, nećeš ga naši na tom mjesto. Zatim, nedostatak tolerancije i strpljivost jedno prema drugom taj takođe veliki uzrok i nepriznavanje ne priznavanje svojih vlastitih grešaka i slabosti to to se najčešće ispoljava kod muškaraca muškarac neće ikad ikad ikad pogriješ i, kad, i, kad, i kad neće da priznaje svoje gre. dakle nema čovjeka kako bez, bez bez nedostataka bez grešaka bez grešaka i ne smijemo biti mušićavi mi smo biti cepidlake i onda gleda, gledate dlaku u, jaj, u, u, u jajetu i pregovarate se s drugoj strane a kod sebe ne vidite što upravo to dakle muš kad god supruga pogriješ odma odma nabija to na nos I ne samo to, nego uh, je u, to, u, tom, u, tom, u tom prigovaranju, uvridi i tako dalje. A ne priznaje greške koje, koje, koje on pravi. Uvijek sebi nađe opravdanje i smatra, smatra da je on u pravu. Makar pograšno postupio, smatra kao muž, kao kao glava porodice da je, da je on ispravno postupio. Dakle, šerijat, islam od nas traži strpljivost i, opra, i opraštanje. Na kraju kreva, za koga je pripremljen džennet? Kaže, uzvišeni... U, Imrani, u 134. ayetu, u yunfukuna fis-sarri wad-darai wal-kazimina l-gaiza wal-aafina an-nas." Džennet je pripremljena za one koji dije i kad su u obilju i kad su oskudici, i koji se u srbi savladaju. I koji ljudima praštaju. A Allah voli one koji dobra dobra djela čine. Dakle obćenito koji, koji se znaju savladati u srbi, koji znaju savladati i suzbiti sržbu, koji opraštaju ljudima, obćenito a kamo li svom bračnom drugu, kamo svojoj supruzi ili mužu i koji Allah voli koji će na dobro djelo. Dakle, skućeni pogledi su opasni kad je upitanje života općenita, a također i brak. Evo primjera sam divnog, dakle, iz života našeg poslanika sallalahu alaihi ve sellem. Nekoliko divnih primjera koji prenosi Aisha radi Allah. Kaže Aisha, jedne noći bila sam u posljedni s poslanikom sallalahu alaihi ve sellem i zaspala sam. Pa sam se probudila i okrenula se prema, prema njemu. Međutim, osjetila sam da, da njega nema blizu, n, n, nije, nije on tu. I pomislila sam da je poslanica Salem otišla od nekoj, nekoj drugoj od svojih žena da napusti moj postelj. I onda sam rukom išla, išla dalje i onda je dodirnula poslanica Selen glavu i njegov, njegov, osjetila njegovu glavu i, ko, i kosu dodirnula. Poslanica Salem se probudi u tom trenutku. I osjetio je šta, Iš, šta Iša radi, zbog čega, zbog čega je to radla Pa je pita, a Iša, je ti to ponovo došlo tvoj šeitan? Poslani sa Selem, kako je postupio? Da analiziramo to. Pogledajte, poslušajte tu subtilnost, ta, to, to saosjećanje, tu taktičnost, razumijevanje, razumijevanje svoje supruge. Razumijevanje te njeni, prije, to je prirodna ljubomora. Često mnogi, mnogi govore za Aiša da je bila, ne, da, da je bila onaj uh, pretjerano ljubomorana poslanika sa Lesele i tako da Ne. Svaka njegova žena je želja da bude što više remana sa njim. On je Allahov poslanik bio. A njihov njiho, njiho, njiho, njiho, njiho, njiho, muž, uh, dakle, da, prave, da od njega uči na kraje krajeva. Kraj, on je od njih izgradio ne samo uh, istinske ličnosti kao, kao kao vjernice, nego istinske učenjake. A uh, Aiša radi Allah, to, to, to, to za nju važi. Nije se rekao, dosta mi je tvoj ljubomoriji kako zar može biti mora na, na neko koji je, ko je Allahov poslanik, neko koji je bezgriješan, koji je, je Allah oprostio i prvi, prvi i posljednji posl posl posl posl grije, stalno me nešto ispituješ, stalno, stalno me nešto sumnjaš i tako dalje. Nije tako postupio. Ali, s druge strane, kada je poslanic sam rekao, jel ti to Aiša, opet došao tvoj šeitan, ni poslanic sam se, uh, ni Aiša nije rekla, uh, oprosti mi Allahov poslaniče, eto, neću viš, ovo sljedeće više ponoviti, već je kazala, zamislite to, Kad on nju pita, je došao tvojima, kaže, a kao da tebi tvoji šeiter ne dolazi. Poslanik sa vaseljem, šta je odgovorio na to? Izgleda vrlo, izgled, čak izgleda grubo, grubo odnos prema poslanik sa vaseljem. Poslani se nasmijao i kada jeste, a iša, samo što me Allah pomogao protiv njega i on je postao musliman, <laughs> postao je musliman. Odnosno, ne može on meni, našte... ne može on meni naštetiti. Ovaj hadis bilježi imam Nesai i nastavili su spavati. Čak je poslanih sellem toliko imao razumijevanja, a mi od, mi od njega učimo, učimo praktično kako ćemo se ponaći našem braku. Ne samo da naučimo što više hadisa na pamet, da naučimo kur, što više kuranski ajta na pamet, nego da isprovedemo u našom životu. Našna nas poslanica se naučio kako ćemo se ponašati prema našim suprogama, prema našim roditeljima, prema našoj djeci i tako dalje. Vraćaju se s putovanja. Poslanica se vraća s putovanja sa svojim suprogama išu. Ona je tada bila na tom putovanju. Ona bila s njim. I kada su se vratili u Medinu, ljudi su različiti svojim kućama, kaže ona iše iša, a hoćeš li da hoće utrkujemo? A Na tako način on se on ho da se da se opusti putovanje je bilo naporno i tako dalje kao hoću Allahu poslenić i ona je ona je pobijedila u u, u u to u to u to njenoj jutrcici zavisno profesor šta biste da zlaso kao bi se neko sa su, suprugom utkivali ovako ona neko izletišto neko bi da ga vidi ostali ljudi okolo Ja upravo kakav bi komentar bio Ja upravo namjerno to spominjem namjerno to znači kada mu poslanih sala loge sa svojom suprugom u Medini se utrkuje Ashabi to potom potom se razume on na taj način uči ashabe kako će se odnositi prema svojim ženama kako će se odnositi prema svojim ženama kako, prema onima kojima rađaju djecu s kojima, s kojima život žive s kojima dijeli dijele do, do, do, dobro i zlo I sve muslimane do do, do, do sunnet dana oni mi kažemo da sledimo poslanika sa selem. mi u stvari jak malo naši jako malo poznajemo našeg poslanika jako malo poznajemo i jako slabo razumijemo njegov sunnet jer ga ne poznajemo i još ga manje živimo još ga manje živimo Zatim, jedne noći, uh, poslanim salveselim, Aiša priča, kaže, o, ustao je, o, o, o, o, ogrnuo svojim džubom, svojim ogrtačem, izašao. Kaže, Aiša, ja sam polako. Primijetila sam to, čekala da on izađe. Onda sam ja obukla svoj ogr, ogrtač i išla sam za njim da vidim kuću on. Pratila sam ga i vidjela sam da je otišao prema, prema Mazaristanu, prema Đerne Tibetije i onda sam ja na na odrižnoj udaljenosti posmatrala šta ć, šta će da radi pa je posmom se selam dugo plakao učio dove pa onda spusti ruke pa gleda pa, pa razmišlja gleda u te mezarove svoje sahaba Onda opet upučio Dove. Nakon toga sam, završio, završio je s Dovom i krenuo se pre, prema, prema kući. Sam je, vidjela sam da je krenuo prema moj. Jer ona je čekala do kraja. Ne znam ja ku, ku, kuće otići. Šta, otić, se, desiti? šta se desiti? Posle toga, kad završi se Dovom, sa posjetom u mezarju, možda vodi nekoj drugoj ženi. I kad sam vidjela da je krenuo prema našoj sobi, ja sam potrčala da, da, da uđem prije njega. Da ništa, ne, da ništa ne primijeti. Međutim, kako je trčala, ušla je i, pokr, i, i pokrila se. Kad sam, sam ušao, ona, je, ona je, jako, uh, bila je bila je zadihana. Pa se čulo di, duboko disanje. Poslednji sam je to primijetio i pitao, a Iša, šta ti je? Kad ja sam šutila. Kao kao da, spa, da spava. Pa je pitao drugi put, a Iša, šta je s tobom? Ništa nisam odgovarala. Treći put rekla sam, nije mi ništa. Allah-u poslaniči nime ništa. Kaj jeste, tako mi Allaha, Allah. Ako mi ne kažeš, obavijes će me onaj koji je iznad, iznad srednog nebesa. Onda ona rekla, Allah-u poslaniči, Allah zna ono što mi, misli, ono mi mislimo? I, I rekla mu je, objasnila mu o čemu se, o čemu se radi, kako, kako, kako ga je pratila. Dakle... Uh, to je ta pozitivna odnosno prirodna normalna ljubomora i taj odnos naših posnika sa Selem prema prema svojim ženama kako na koji način jedan na jedan relaksirajući način spontan način odnos prema prema prema svojim i raz, međusobno razumijevanje u isto vrijeme da se postižu željeni željeni rezultati svakako profesor da sa kažemo primjer evo mi smo kroz ova dva primjera najbolje vidjeli u konkretnim situacijama kako je Allaho poslanika Alessana kao uzor jeli, muslima Anima i kao poslanik cijelom časno suđe dana postupao. E, da smo na samom kraju emisije, e, a sigurno da je ova problematika, da kažemo, velika, da bi iziskivala i mnogo više, možemo kazati, jedan zasigurno, jedan serija koji bi se mogao obratna na ovu temu, e, što nadamo se ako bo da će imati to priluka. Evo, za sami kraj, na nako još, ako imate nekih e, ukratko kratko nekoliko osnovnih e, napomina vezana za tu problematiku, da inako poborimo čisto da ih ne ostanemo dužni i da privedemo em imalo bi se o tome o ovim ovoj problematici i su kige napisane. Otom ima da naravno to se ne može isrpiti u jednom ovakom kratkom serijalu, a posebno u jednoj kratkoj kratkoj e, e, e, emisiji. Međutim ja bismo na još neke vrlo važne stvari barem samo da ih onako ovlaš, naravili, ovlaš da i, da da da i nabrojimo. Iscenje mahana za poslanje Vrlina. Znači to je to je vrlo, vrlo, vrlo važna stvar. Zatim ismijavanje i vređanje i vređanje osjećanja vređanje suočanje bračanog druga iz ismejavanja s njegovim ponašanjem njegovim izgledom njegovim porijeklom inteligencijom i sve to znači, proizvodi vrlo negativ negativan negativan efekat i, i dovodi do, do, do urušavanja braka dakle, zato je važno dakle da da pri svakog spomjer ta, ta takvog vređanja imaju s strane supruga Poslom u današnjem vremenu, ako je supruga samostalna, ako je završila školu, ima diplomu, ima svoje auto, misli, misli, misli da je samostalna. E, ja hoću da kažem, e, kada bi e, žena muslimanka, mi smo to prošli put govorili, kada smo šta znači suština braka, šta je u stvari e, svrha braka, žena se kao ličnost ne može smiriti ni izgraditi bez muža. Vala, kada bi imala sve moguće diplome, kada bi imala, ne znam, znam svog svo gastvo svijeta. E, zatim omalovažavanje, om, omalovažavanje bra, bračnog druga. E, zatim, e, prešuč... mi danas često puta pričamo, o, govorimo, idemo u finese pa se spominje u našim krugovima na našim sjelima čak na predavanjima o tome e, isčitava iščita, se takva literatura da, da bi se izbjeg, izbjeg, izbjeg izbjegli onaj, e, izbjegli neke obaveze kao kako žena nije dužna spremat e, hranu odnosno ručak e, e, u, u svojoj kući kako je poslanik sa seljem sam sebi spremao kako je krpio svoj odijuč i, i, i tako dalje e, jedno jedno onaj Uh, uh, nesfatanje, nerazumivanja hadisa, onda ako bi išli, do, do, do, to, to bi nas daleko odvali. Kao da mi usavršili svoj život. Znači, to, to, to nas... nas uh, mi sebi treba da nametnimo dužnosti. Sve neki nema. Neki nema ušari, kako bi se čuvali brak. Ako to razumijemo, kao i badet, kako, kako, kako smo ga, kako smo ga de, de, de, definisali. Zatim, prešošivanje problema je vrlo, važno, vrlo veliki problem. Ne smije se to, to sakrivati i, i gurati po tepi. Zajednički se to mora, mora rješavati. Što manje ići kod ljudi, kod raznoraznih šejhova, dajja, profesora islamskih nauka. Zašto? Mudrost, mudrost u širijetu je ova. Kod sklapanja braka postoji kadija, postoji svjedoci, postoji veli mlada i mladožan i tako dalje. Međutim, kod razvrgnuća braka, kod razvoda braka, kod talaka, ne trebati kadija. Zašto? Zato što, zato što onda kadiji moraš iznijeti, pred sudiju moraš iznijeti sprljavi veš naj, najintimnije stvari iz da se vidi ko je kriv, ko je... Ne, nevo, tu porodice međusobno, ako ne mogu, mogu riješiti, ne može niko drugi riješiti taj problem. Osim baš ako zaista treba neći savjet, ako treba spasti brak, onda... Nema brašnog problema da ga bračni drugovi međusobno ima Laha ne mogu, mogu riješiti. To, to, to je pojenta. I ja završujem s ovim. Znači, temeljni uzrok brašnog problema je to što bračni drugovi ne pomažu jedno drugom u izgradnji brašnog života i u čuvanju te, te izgrade. Na način se pri, pri, time približe Allahu Želešanu. Zašto je takva kuća i takav brak gdje se ne pomažno osu, supružnici osuđena na propast? Zato što svako od njih gleda da što više uzmi i ugrabi, odnosno iskoristi onog drugog. Iskoristi onog drugog. A ne da da sve od sebe da to, da to obstane. A za razliku od braka koji je utemeljen na ispravnom vjerovanju, na hlaku i približavanju Allahu Želešanu. I u takvom braku se davanju daje prednost na duzimanju to je to je Dakle to je suština davati što više ljubav, da, da ulagati u, tu, u, u, u brak, a ne čekati da ti da, da onaj iskoristava samo za sebe za neke svoje sebične sebične interese. Radilo se to onakoj neko, nekoj putenosti ili nekim materijalnim drugim eh, interesima eh, kukupanju nekakvih bogatih pokluna i tako dalje. Naš brak je zajednička institucija, koju grade i održavaju muž muž muž i i, i, i supruga. I molim Allah dakle da popravi naše stanje, da nas sačuva smutni, da nam podari sreću i berechet u našim brakovima, da sačuva naše Brko i naše porodice da nam omogući da odgojimo našu dijocu u ovom vremenu velike smutnje, veli, velike fitni i da Allah Žešano bude s nama zadovoljan. Profesore, vama hvala. Ovo su teme sa koje se nadamo da će biti još vremena prostora započune se novi serijali. Hvala vam na svim uputama, savjetima, znanjima koje ste podijelili sa mnom i sa našim gledatestama. Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji. I ovo je bio serijal kraćiji koji za sigurno iziskuje i kojemu je potrebno mnogo duži serija, mnogo više minuta, ali evo, mi smo kroz ove nekoliko emisija pokušali da se osvonemo na one, neke najosnovnije, eh, najbitnije tačke kako bismo zaintrigirali, odnosno proširili neka znanja i iskustva, međusobno i sa, sa, sa vama. Nadamo se da ćete i dalje tragati na ove teme i učiniti vaš, vaš brak, vaše more ljubavi još bistrijim i još boljim. Hvala vam na pažnji i salamu